Fyrsti kafli Mínas týrið Pípin gegðist út undan skikju Gandals. Hann meldi fyrir sér hvort hann var í vakandi eða hvort hann svæfi enn og valdi þeirra hraðflegu drauma sem hefðu sótt að honum allan tíman síðan þessi langa reið hófst. Myrkur heimurinn þauð ennþá framhjóðnum og vindurinn söng hátt í eyrum hans hann sá ekkert nema yðandi stjörnunar og til hægri skuggana bera á mót himni þar sem fjöllin í suðri síndust vera fleigifær framhjá svefndrukkin reyndi hann að gera sér grein fyrir tímanum og áföngum leiðarinnar en allt sem hann gætt munað var þóku og óljóst það byrjaði á reyðinni og þessum ógnarraða og viðstöðu laust síðan hafði hann með döguninni séð þið föla gullglit og þeir hafðu komið að henni þögluborg og stóra auða húsinu á hæðinni. Og varla voru þeir skriðnir þar í skjól, fyrir en bangjaði skukkinn hafði enn einu sinni flóið yfir og fólkið titrað af hræðslu. En Gandalur hafði talað til hans og róandi orðum að hann hafði sopnað þar í einu skotinu, þreittur og órólegur og aðinn skert sér óljóst grein fyrir því að margir voru að koma og að fara og gandalfur að gefa þeim fyrir mæli og svo var aftur lagt af stað og reyðið í náttmyrkrinu Það var önnur, nei þriðja nóttin síðan hann hafði hort í steinin og við þá hryllingsminningu glaðvaknaða og skalv og nötraði og heyrði ógnandi rattir í kvinni vindsins ljós kviknað og himni eins og uppblossaði gulur eldur bakvi dökkar hulur pípinn grúði sér niður Eitt augnablík grepin af angist og skildi ekki inn í hvaða hræðilega land Gandalfur væri nú að flyti hann. Hann neri augun og sá svo að þetta var bara tunglið að rísa upp úr skugganum í austri, næstum orði fullt. Þá gæti ekki verið liðið langt og nótt og þessi ferði myrkrinu myndi þá ennhalda áfram í margar stundir. Pípinn hreyfði sig og sagði, hvar eru við nú Gandalfur? spurði hann. Í konungsríkinu Gondor, svaraði vitringurinn. Þú sérð anorsléttuna rjúka framhjá undir hófum húnfaksa? Svo var þögnum sinn. Þá allt í einu. En hvað er þetta? Hrópaði Pípin og greip í skikjutraf Gandals. Þarna eldur, rauðir logar, búa drekar hér í landi. Sjáðu, annar logandi eldur. Gandalur svaraði ekki nema hrópa til hestsýns. Áfram hún faksi röðum för, tíminni knappur, sjá, kindlar Gondors brenna og kalla á hjálp, stríðið er kviknað, sjá þar logar eldur á þagli, Amondin og eins er logi á Elinartindi. Elinak og þeir kvikna hver og eftir öðrum mestur á bóginn, Njarðall, Nardól, Löfi, Erelas... Rímatindur, minn Rimmon, Kali, Kalinhat og Háfyrratindur, Hali fyrrenn á landamærum Róhans. En í stað þess að grekka spor, tafði hún fags í ferð og fór á hægagang og svo reisti hann höfuð og hnegjaði og úr myrkrinu heyrðist gnekk annara hesta og síðan jótinnur og þrý rittarar þeistu að og þödu framhjá eins og fljúandi skeiti í tungskinninu og hurfu út í vestrið. Þá herti hún fagsi aftur á sér og tók á fljúandi ferð gegnum nóttina eins og kvínandi draumur. En sótti svefnin á pípinn svo hann hlustað ekki nema með öðru eiranu á Gandalf þegar hann fór að segja honum frá síðum Gondormanna og hvernig hauðingi borgarinnar hefði látið reysa eldvita á þeim fjallatindum sem fremst skjöguðu sitt konu megin í hinnum mikla fjallgarði kvítufjalla og komið á fót skiptistöðum þar sem óþrýttir hestar væru æti til reyðu til að bera bóð hans hvort sem væri norðu til róhans eða suður til belfalars. Langtinn og liði síðan þurft hefur að kveikja eldana á norðuhliðinni, sagði hann og til forna var aldrei þörf fyrir slíkt, því að þá réðu konungarnir yfir steinunum sjö. Bípinn rumskaði við órólega. Farði aftur að sofa og vertu ekki hrættur, sagði Gandalfur, því að þú þarft þó ekki að fara inn í mordor eins og fróði, heldur til mínast týrið sem er örugasti staðurinn, ef nokkur er, á þessum ólgutímum. En ef Gondorf fellur eða við missum hringin, þá er hætt við að hvergi verði skjól, ekki heldur heima á héraði. Mér er lítil hugarhægða því, sagði Pípin, en samt kom svefnin aftur yfir hann. Það síðasta sem hann mundi, áður en hann segniður í djúpan draum, var skyndi mynd af háum hvítum tindum og var eins og þeir svefu glitrandi yfir öllum skýjum og tegðu sér upp í byrtuna frá vesturhallandi tungli. Í draumnum lættist á hann um spurningin hvar fróði gæti verið neyður komin, skildi hann hafa sloppið inn í mordor eða hvort hann hefði láti lífið. En það ekki hugmyndum að fróði var á sama tíma að horfa þetta sama tungl langt í fjarlægð þar sem það var að ganga neyður yfir Gondor rétt fyrir dögun. Pípin vaknaði við háværa rættir. En eitt dagur í fjölum og nótt til ferðar var hjá liðin. Þetta var í hálfrakkri ljósaskiptana. Köld dögun var að rísa á hinni og hrollköld þóka umvaðið á. Hún faksi stóð gufandi á svita en makkanum héltan uppréttum og síndi engin þreytumerki. Margir hávaksnir menn í þungum köplum stóðu hjá þeim og bakvið þá í þókunni glitti í steinhleðslu. Vegkurinn virtist að hluta brotinn eiginlega í rústum en fyrir byrtingu hófstar mikilvinna hamarsökk glim frá múrskeiðum og marri hjólum. Bles og kindlar lístu döfulega hér og þar í þókunni. Gandalur skiptist á orðum við varðmenn sem hefðu stöððað förhans og þegar pípinn lagði við hlustir varður hún um ljóst að hans sjálfur var umræðu efni þeirra Já, vissulega þekki við þigum íþrandýr, saði varðfóringin og það er ekki ef að þú kannti líkilorðin að sjöliðum og þér ætti frjálst að fara inn og út um þau en við vitum ekki hver félagiðin er og ekki nómur það, hvað eran, hann? Dvergur úr norðurfjöllum? Á þessum alvarlegu tímum eigum við ekki sleppa neinum framandinn í land okkar nefn að þeir væru voldugir stríðskappar sem treistamætti og kæmum til liðs við okkur. Ég skal ábyrgist hann frammi fyrir hásæti Dinnþórs, sagði Gandalfur. Og hvaða bardagarhristinni við vikur er ekki alltaf hægt meta hana eftir líkamstærðinni. Það má vel segja hans í stríðskappi því hann hefur gengið gegnum meiri bardaga og lífsháska en þó yngjaldur þóttu stjælt helmingi herri og nú kemur hann beint frá árásinni á Ísangerði sem við flytjum nú miklar þrettir af. En hann er mjög þrekaður eftir þá orrahríð, svo ég vil ekki vekja hann og trubla svefnfrið hans. Hann heitir Förungur og er mjög hrustur maður. Maður, sagði yngjaldur mjög efablandinn og hinnir varmennirn fóra hlæja. Maður, hrópaði pípinn sem gatt ekki á sér setið og glað vaknaði, Maður, neð, hei, fráleitt Ég er sko ekkert annað en hoppíti og ekki er heldur hægt að segja ég sé nein heti eins og menn nema þá bara efna þessin krefur Látti Gandalf ekki blekja ykkur Margurð er að sem stóru virki vinna gæti ekki betur líst því, sagði Ingjaldur en, en hvað er vera hoppíti? Þeir eru líka kallaðar stuttlungar, sagði Gandalfur Nei, nei, þetta er ekki sá stuttlungur sem um hefur verið rætt bætti hann við þegar hann sá undrununa í svip mannanna Nei, ekki sá sami, en þó skildur honum af hans slegt. Já, og ég ferðaðist með honum, bætti Pípin við. Og Boromýr úr Borgekkar var með í ferð og bjargaði lífi mínu úr snjósköflum norðusins, en síðast var hann veginn þegar hann vildi verja mig gegn óvinnafjöld. Hafðu hljótt, sagði Gandalfur, þau harmatíðindi hefðu fyrst átt færa föður hans. Við höfðum þegar ráðið í það, sagði Íngjaldur, því að margt fyrirbæra hefur orðið hér að undarförðnu. En færi nú fljótt í gegn því að höfðingi mínast týrið mun ákafur vilja hitta þann sem getur sagt honum hinnstu freknir af sinni hans, hvort sem hann er maður eða hobíti, botnaði pípinn. Littla þjónustu mun ég geta bóðið höfðingi ykkar, en hvað sem er væri ég reyðbúin að gera minningu hins hugtjarfa Boromís. Farið heilir, sagði yngjaldur og hermendur viku undan húnfaksa og leifti hónum í gegnum þrengt skarða vegnum. Megir þú míðrandir, bera dinþóri góður áð í neyð hans og okkur öllum, própaði yngjaldur. En undarlegt er að þú kemur næstum alltaf með harmafregnir og ógna. Þú ert því vanastur, eins og menn segja. Já, því að sjaldan læti ég sjá mig nema þörf sé fyrir hjálp mína, svaraði Gandalfur. Og góðum ráðum viðvíkur vildi ég segja að þeir eru einmitt að framkvæma einn þeirra því að ekki var setna vætna fyrir ykkur að lappa upp á múrana kringum vegjavöll Pelennor Og bráttmunniði þurfa að taka á öllu ykkar hugrekki til að mæta því fárveri sem nú er á að skella En kannski eru þó lítið úr hugrekkinu ef ég ekki færði ykkur nýja von Því að það get ég sagt þér að ekki eru allar fréttir vondar sem ég fær ykkur óbratt kemur því að því að þey verði að leggja frá ökur múskeigjarnar og byrja að brína sverðin. Við lýkum þessu verki fyrir kvöldið, sagði Ingjaldur. Þetta er síðasti hluti mússins sem styrkum til varna, sá hluti sem síst mun á mæða í árás því að hann veit á móti vinum okkar í Róhann. Hefur Hefuru nokkuð frétt af þeim? Muniru hrlíða kalli okkar hvað heldur um það? Já, þeir munu víst koma ykkur til liðsins, en þeir hafa þegar háð grimmilegar órorustur og þar ni staði er Hvorki þessi veggur nýja neitt annar verður hérðan í frá öryggur. Verið ætið vökulir. En Gandalfur, sem þið kallið Stormkráku, hefur þó getað afreikað það að í stað óvinna utan af anásléttunni muniði nú eigað þaðan vinum að mæta, rittur Róhans, verið heilir og sofið ekki á verðinum. Gandalfur hélt nú áfram ferðinni inn á víðan völlin að baki svokallarar umgerðar, Rammas Ekkor. En svo kölluðu Gondorar útvegg þann sem þeir höfðu reist með mikill í fyrirhöfn eftir að íðilja fjallum til skugga óvinarins. Tíu vikur vegar eða meira lág múrin út frá fjallahlíðanum og svo aftur til baka í hring og afgirti þannig Pelinor, væggjavellina, þið fagra og frjósama nærland borgarina sem lág í aflýðanda og breiðum stöllum neður að djúpum farvegi andvinjarfljóts. Það sem umgerðin var fjarlægust láunum fjórar vikur vegur til norðaustus frá stórhliði borgarinnar og þaðan ofan frá harnhjóskjulegum bakkadraugum horfði hún yfir víðar slittur neður á árbökkunum. Þar var múrin hæstur og öflugastur enda það lá vegurinn þar austan frá vöðanum og brúnum í óskílíðað og eftir upplöðnum og steingirtum tröðum innum ramgert hlið milli tvekja törnvirkja. Þar sem umgjörðin lá næst var hún hins vegar varla meira en eina viku vegar eða þrjár mílur frá borginni og það var söðustan megin því að þar sveigði andfinns nöglega til vesturs innan við Emin Arnenmúlan í söður íðilju og þreymdi svo að þarna að útvegur þessi reis beint upp á árbakkanum og umgirti þannig líka bryggjur og lendingar harlanda fyrir þau skip sem sildu upp ána færandi varning frá sunnlægum lénum. Borgarlendurnar voru vissulega auðugar með víðum ökrum og aldingörðum. Þar voru óðul með ónhúsum og kornhluðum, fjárréttum og fjósum og fjöldi lækja trýtlaði milli grætna bakka neyður slakkan, alla leið frá fjöllónum og út í andvinn. Þó voru ekki margir fjárreygundur nýja rektunar menn búandi þar því að flestir kusu að búa í borginni, einhverjum af sjö hverfumennar En mest var dreifbýlið í dölum ljósubygðar, sunnan undir fjöllanum, sem vissi móti sól og en lengra til söðurs á lofðum með sínum fimm hraðstreimu árkvíslum. Á þeim slóðum bjó harðskeitt fólk milli fjalls og fjöru. Þeir töldust gondórar en blóðeira var blandið og þarfa mikið um stuttvaxið og digurt fólk og því var það afkomendur hinna glemdu kynþáttar sem bjuggu þegar undir fjöllánum á fornri myrkuröld fyrir komu konungana þar fyrir handan tóku við hin miklu lén belfalars en þar bjó Imrahíl prins í kastala sínum dól amróð við hafið en hann var af gufugu mættum og allt hans fólk hávaxnir menn og stoltir með sægra á augu og eftir að Gandalur hafi enn reyði nokkult spöl fór að byrta af degi og heiminin að lýsast. Þá reisti pípin sig upp og gegðist varlega í kringum sig. Vinstra megin við sig sá hann óendanlegt þókuhaf renna inn í drungalegan skugga langt í austri, en hæra megin risu voldu fjöll og liftu björtu höfði hátt í heiminsvalan. Þetta var langur háfjallarhykur úr vestri sem endað að austanverðu í háum tindum og snarbröttum núpi Líkt og fljótið mikla hefði brotist þar í gegnum mikla fyrirstöðu og sorfið hinn volduga dal svo hann gæti orðið sífeldur orustöföllur og deiluefni milli þjóða á komandi tímum. Og þar á enda hvíti fjalla sá hann eins og gandalur hafði búið hann undir hinn volduga massa bláhnúks, myndulíns með purpura dökkum skuggum fjalladala en lyftandi hvítnandi háu höfði mót rísandi degi. Og á útstaðri öxlhans stóð virkisborgin með sínum sjö múrkrögum hverjum utan yfir öðrum, svo kröftugum og forneskjulegum að þeir virtust vartgeta verið hlaðinir að mönnum heldur úthögnir í beinköggla jarðar af tröllum. En sem nú pípinn starði undrandi á þessa ævintýra borg, ummynduðust múrar hennar í litkvörfum úr móðukendum gráma yfir í kvíti ljósflæði sem fyrst lísti döfulega í morgunskíminni en skyndilega reyð sólinu fyrir austurdrungan og sendi frá sér sólstafi sem líkt á skullu og ásjónu borgarinnar. Þá hrópaði Pippin haft upp yfir sig því að kvítiturn sem kendur var við eggþeljón ráðsmann og skagaði ótrúlega haft yfir alla hérna borgarmúrana skein himni ofar glitrandi eins og perlustafur og silfurs. Gnæfandi hár og glæstur og formfægur og ógnarhá spýran upp á honum tindraði eins og hann var af kristalli gjör og hvítir fánar blöktu og small í þeim yfir brjókstveggjánum í morgunstrekkingnum og hátt af himni og úr fjaska heyrði hann gjalla skæra tóna líkt og af silfurlúðrum. Þannig komu gandalfur og förungur rýðandi að stórhliði gondormanna undir rísandi sól og járnhurðun var tafalaust rent til baka fyrir þeim. Mýðrandýr, mýðrandýr, hrópuðu verðinnir, nú veitum við fyrir víst að stormurinn er raumurilega að skella á. Hann er þegar skollin á, sagði Gandalfur, og ég hef reyðið á vangjum hans, hleypi mér tafalaust inn. Ég verð þegar að ganga á fundinn, þórs höfingi ykkar, og meðan ráðsmennska hans enn varir, hvað sem annars á dinnur... Þá svo að komið sér að lokum þess gondoríki sem við höfum þekkt. Hleypi mér í gegn! Mæritnir viku strax undan skipandi tóni hans og spurði einskís frekar þóttir horfðu með nokkrum furðu svip og hoppítan sem hann reytti fyrir framan sig og þann undra fák sem bar hann. Þó höfðu borgarbúar lítið af hestum að segja því þótt varum þá á strætum utan þeir sem sendi búar höfingjans reyðu. En þeir hugsuðu með sér, sjálfsagt er þetta einn af stórfákum Róhans konungs Skildi það ekki vera vísbendingum að Jóherrarnir muni brátt koma til eðsvið okkur En hún fagsi hjælt hnarreistur upp eftir hinnum langa og byggðótt að vegi Þannig háttaði til í mínast hýrið að borgin var byggð á sjö mismunandi hæðarflötum Hverðirra var jafnaður inn í bergið og utanum hann hlaðið varnarvegg sem ávar eitt hlið en hliðunum var ekki skipað í beina línu heldur á mesvíksl þannig var sjált stórhliði beint austan á ysta og öflugasta borgarmútnum en það sem næst kom til suðaustus og þreðja til norðaustus og þannig kollakolli á víksl til og frá eftir sem ofar dró að þessu leti og að aðalgatan steinlagða brautin sem lá uppá við að háborginni eða borgarvikkinu var öll í hlíkjum hingað að þangað um hlýðarnar en í hverskipti sem brautinn lág austan á beint upp af aðalborgarliðinu mætti hún standbergi og lái gegnum það um göng með bókvælingu sem voru höggvinn þvert í gegnum bergið Þetta standberg stóð út sem valdugur snarbrættur hamar og skipti í tvend hverjum hverfis ringborgarinnar nema þeim ysta Að hluta til markaðist þetta mannvirki af upprunalegri lögum núbsins en þó hafði það verið mikið verk og erfitt til forna að móta þannig upp frá torginu á bakvið borgarhliði þetta gnæfandi steinvirki sem sneri ekkbeittu horni eins og skipstafni móti austri uppreis hamarinn snarbrattur og efst á stóð hávirkið umkringt voldugum vígavegg og gátu sem efst stóðu hort eins og sjóliðar voldugs fjallaskips niður af toppnum á borgarliðið um 200 metrum neðar eingangur sjálfs borgarvirkiðsins sneri eins og stórliðið mót austri en var höggvin upp í gegnum bakrunn klettsins og að lá sem hallandi stígur upplýstur af lömpum upp að sjöunda og síðista hliðinu Þar komu menn loksins upp í hágarðin og að lindartorkið undir kvítaturninum sem reis upp í reygin hæðir hár og glæstur og náði 50 faðma upp frá efsta fletinum upp í háspýruna þar sem merki ráðsmaðsins blaktið um 350 metrum yfir slettunni. Vissulega var þetta geysi öflugt virki og var ekki síðan einir fjendur gætu unniðað meðan nokkrir væru innanmekjar til að verjast. Helst var það ef óminnir kæmist að baki því upp lág hjalla myndulín fjalls og þaðan eftir mjóum hálsi sem tengdi saman virkishamarinn og fjallmassan. En fjallsöxl þessi var á hæði fymta veggin og til öryggiskyrt miklum múrum alveg upp að þvernýbinu sem líka gnæfði yfir vesturendan En þar stóðu ýmis hús, helgistaðir og heilugvíð og kveld grafísi liðina konunga og hefðingja í eilífri þagn milli fjalls og turds. Pípin starði í æmiri undrun á þessa miklu steinhlöðinu borg sem var víðáttum meiri og glæsilegri en nokkuð sem hann hefði getað látið sér dreyma um. Margfalt starri og öplugri en Ísangerði og Margfalt feguri. Þó leindi sér ekki afturförin. Na hverju ári sem leið var niður Ísland meiri og byggðin hrakaði svo nú dvaldisti í borginni aðeins helmingu þeirra íbúa sem hefðu geta rúmast með Meðfram hverju stræti sem er fóru um stóðu glæsisbyggingar með viðhafnardyrum settum út skornu skrautletri og fornu aðlögun. Og ímyndaði pípinn sér að þar hefði mart stórmennið með ættfólki sínu búið en nú virtist húsin auð og þögul og ekkert skólhljóð glumdi au Næ heyrðust raðdir í sölum, næ hordu augu útur dyrum eða tómum gluggum. Loks komuði er útur klettaskugga upp á 7. hliðinu, og handan yfir fljótið, þar hann sem fróði var á ferð í rjóðrum íðilju, skein sólin á slétta veggi og lokasteinnin efst í stóra bogaunum höggvin í líkingu við krínt konungshöfuð. Hér var gandalur að stíga af baki því að hestar fengu ekki að fara upp í borgarvirkið og húnfaxi var að hlýða því fyrir blíðuvarð húsbónda síns að láta teima sig á brott. Hér voru hliðverðnir öðruvísi búnir í svörtum búningum og hjálmatnir óvanaleir í læginu, háur með uppmjóðum toppi og sterkum kinnbjörgum sem fjalluð þéttað andlitinu og ofan við þær til hliðana stóðu hvítir vangir sjófugla en hjálmatnir sjálfur bleikuði í silfurblossa því að þeir voru í reyndinni smíðaður úr mýþrýl, arfilegð fornar sigurfræðar. Í svartar yfirhafnið þeirra var ísaumað blómgad tré, kvít eins og snjór undir silvurkórunu og markarma stjörnu. Það voru enginnismerki afkomenda elendils og engir máttu nú bera þau í öllu gondor nema verðinni við borgarvirkið framan við lindarflötina þar sem kvítat tréð áður óks. Svo virti sem frekninum komuð þeirra hefði hlaupið á undaði þeim því að þeim var hleyft inn tafa löst á nokkura spurninga eða úturdúra. Gandalfur stikaði stórum yfir steinlaðan garðinn. Svalur gosbrunnur lék þar í morgursólinni með grænsvörð allt um kring, en í miðjum garðinum slútandi yfir brunnin stóð visið tré og fyrsandi vatnskursjönnar dröpu aftur niður á af berum og brotnum greinum þess í tært vatnið. Pípinn gauðt augunum útundar sér um leið og hann mátti hafa sér allan við að fylgja Gandalfi og eftir. Tríði virtið svo óseginlega dapurt, hugsaði hann að sér og furðaðið sig á því að þetta eina vistna og dauða tríði skildi vera látið standa hér, þar sem allt annað væri svo styrtilegt. Sjö stjörnur og sjö steinar og eitt kvitt tríði. Þannig komu honum í hug orðin sem Gandalfur hafi muldrað á leiðinni. En svo vissi hann ekki fyrir til en þeir komið að dyrum hennar miklu hallar undir lísandi kvítum törninum. Pípinn fylgti á hæla vitkanum framhjá hávaksnum en þeigjandalegum dyravörðum inn í svala og bergmálandi skugga þessarar miklu steinlöðinu byggingar. Áframlá leiðin eftir steinlöðum gangi, löngum og auðum og meðan þeir færðust innar eftir honum maldi Gandalur látt pípinn og lagði honum lífsreglinnar. Gættu nú orðaðinna meistari förungur Nú er óviðeigandi að vera með einhver hoppíta upp á það stórmennum Þjóðan konungur sem þú áður hittir er ljúflindur og góðviljaur gamall maður Dinþór er allt öðruvísi stoltur og skarpur maður stórættari og kröftúri þó hann kallist ekki konungur En hann mun mest vilja við því ræða og spyrjaði margs sem þú ert til frásagnar um af Boromýr sinni hans Hann unni honum mjög Líklega of heitt og því fremur sem þeim voru svo ólíkir. Í skjóli þeirra ástar mun hann krifjaði sagna um allt sem var. En segðu honum ekki meira en þú getur komist af með og láttu engum ógetuðum erindi fróða. Ég mun þá vera til svara ef til kemur og minnstu ekki á Aragorn nema hjá því verði ekki komist. Hvers vegna ekki? Er eitthvað bógi við stíg? hvíslaði Pípin á móti. En ætlaði hann ekki sjálfur einmitt að koma hingað? Jú, það var alveg áraðanlega að hann var á leiðin í hingað. Svo má vera, sagði Gandalfur. En hvenar sem hann kemur hingað er líklegt að það verði með einhverjum þeim hætti sem enginn býst við og það muni jafnvel koma dinþóri á óvart. Ætliði að fara ekki betur að hann ákveði það sjálfur. Að mistakosti er það ekki okkar að boða komu hans núna nam staðar fram fyrir hári hurð gerðri að fáðum málmi sjáðu til meistari pípin, nú er engin tími til að kenna þér alla sögugondors þó það hefði geta komið sér vel eða þú hefði netta læra eitthvað um hana þegar þú fremur skrópa og leita upp í í skóum hérðs en nú skaltu hlýða mér það væri óheppilegt samfara því sem þú færi miklum höfðingja freknir af dauða erfingja hans eða þú glóbraðir því út ú að sá sér koma sem muni endurhinta sér konungdómin. Er þetta nú ekki nóg fyrir þig? Konungdómin, sagði Pípin þrömmu lostinn. Já, svaraði Gandalur, hafiði færið allaisarlegið með lókuð augu og sofinn skilning er komin tími til fyrir þig að vakna upp, svo barði hana dyrum. Þær opnuðust á þess að neittn væri sýnilegur til að opna þær. Pípin gegðist inn í stóran salinn, ljós fjell inn í hann frá djúpum gluggum í breiðum hliðarskipunum á báðar hliðar viði voldugar súlnaræðir sem hældu upp í þakinu. Sólunar voru einsteinungar gerðir á svörtum marmara en ofan á þeim súlnahöfuð með útskornum myndum dýra og laufvapninga en hátt fyrir ofan í skugga mátti greina hákvelvingu sem glitti í með döflitri gillingu en hvarvetna inn á milli laufskreitingar bylgjandi í mörgum litum Engin tjöld nýja uppfestar voðir ekkert úr vef nýja viði sásti þessum langa og þungbúna sal en á milli súlnanna stóð þögul röð hávaksina myndastýtta högnar í kaldan stein Allt í einu mynduðar pípina á úthögna stöplana í klettum argonata gljúfusins og sama ógn kom yfir hann. Þegar að rendi augum yfir þessar stittur löngu liðina konunga Einst í salnum á palli upphækkuðum um mörg þrepp stóð hásæti undir marmara himni er var útskorinn sem krónuhálmur og að bak við hásætið sást táknmynd af trénu í blóma skreytu ótæljandi glitrandi gímsteinum en hásæti stóð aukt neðan pallsins og lægsta þreppunum sem var breytt og djúft var hins vegar skipað svörtu steinsæti Án skreitinga og þar satt öldungur og horði í guðminn sér. Í hendinni hjælt hann og hvítur stöng með giltum nappi. Hann leita ekki upp. Alvarlegir í bragði þókuð þeir sér inn eftir löngu salargólfinu í áttina til hans undir stóðu þrjú skref frá þreifstalli hans. Þá tók andalur til máls. Heils ég þér hauðingi og ráðsmaður yfir mínast týrið þú Dinnþór Ekþeli Jónsson. Ég ber þér ráð og góðar fregnir á myrkri stund. Þá leitt gamli maðurinn upp, pípinn horði í rúnum rist andlit hans, stoltan sveipinn, á húðina var það eins og fílabein og langt íbjútt nefið millir dimra djúpra ögna og þótti honum sveipur hans líkari Aragorni en Boromýri. Víst er stundin myrk, svaraði öldungurinn, og þá er þín helst vonum íðrandir, en þó öll tegn bóði yfirvofandi fallgondors er það myrkur lítilvægt á móti mínu eigin myrkri. Mér hefur verið tjáð að þú færir mér einhvern sem var sjónarvottur að falli í sonar mínns. Er þetta hann? Já, svo er, mælti Gandalfur. Annað erra. Hinn er nú með þjóðanni af róhann og kann koma hingað síðar. Þeir eru báði stuttlungar, eins og þú getur séð að vastalæði þeirra. Þó er hvóruð þeirra sá stuttlungur sem draumsýnin vísaði á. En stuttlungur samt, saði Dinþór besklega og litla ást festi ég við þá þjóð með því bölvaða heiti sem var til þess að raska öllum okkar ráðum og leiða son minn villu erinda til voða. Ó, sonur minn, borumýr, nú þörnust við þín Sáran. Faramýr hefði heldur átt að fara þín í stað. Hann vildi líka fara, sagði Gandalfur. Vert ekki óbílgjarn í harmíðinum. Mundu að borumýr kausir sjálfur erindið og vildi engum öðrum leifa fara það. Hann var öðrum ákveðnari og tók sér það sem honum síndist. Ég ferðast lengi með honum og kynntist honum og skablindi hans náðið, en þú talar um dauða hans sem orðin hlut. Höfðu þér borist einhverja fregnir á honum áður en við komum? Mér bast þetta, sagði Dinnþór og læði til hliðar veldisbróttarsinn og tók upp úr kjöldur sinn í sem hann hafi starða svo fast á. Í korri hönd hjælt og helmingi hortsins mikla sem hafði verið klofið í sundur eftir miðjunni. Horn að villiugsa, spengt silfri. Þetta er hortni sem bor á mér alltaf bara á sér, rópaði í pípinn. Vissulega, sagði Dinþór. Þar áður hafði ég borið það og svo ættið elsti sonur í ætt okkar. Mann fram að manni, aftan og löngu í liðnum öldum áður enn konungarnir hnygu allt frá því var varendið faðir Martíls veitti hinn viltu nöyt Arafs á fjarlægum Rúnamóum ég heyrið í það blási myrt og óulega á norðumörkinni fyrir þrettán dögum og fljóti bar þessi brot til mín það mun aldrei gælla framar hann dokaði við og þögnin var þung, skyndileg horði hann dimmum sjónum á pípinn hvað hefur þú að segja mér að því stuttlungur fyrir þrettán dögum já þrettán dögum Stammaði Pípin. Það kemur heim. Já, ég stóð við hliðans þegar hann þeytti hórnið en engin hjálp barst. Aðeins dreif að því fleiri orka. Einmið það, saði Dinnþór og horfið kvast á Pípin. Svo þú varst þar. Segðu mér frekar að því hvers vegna barst engin hjálp og hvernig gast þú komist undan en hann ekki jafn mikill kappi og hann var og aðeins var við orkað að fást. Pípinn roðnaði og glifti hræslu sína. Hinn volduastir maður getur fallið fyrir einni ör, saði hann, og bor á mér var skotin mörgum örfum. Það sá ég síðast til hans að hann hneig niður að trjástofni og dró svartfanaða ör úr síðusér. Svo misti ég sjálfur meðvindund og var tekin fangi. Ég sá hann aldrei framar og veit ekkert meir, en ég heyra minningu hans því hann var mjög hugdjarfur. Hann dó til að venda mig og ættingja minn Káradúk er við lentum í launsáttri stríðskarpa myrkradróttins og þó að hann fjalli og meistækist hannig er þakklætti mitt engu síðra. Svo horri pípinn beint í augu gamla mannsins því að stolt hans sem hoppíta var vaki þar sem að þóttist verða var við einhverja fyrirlitningu og að tortrygni í kvöldum rómi Dinnþórs. Littla þjónustu býst ég við að ég geti veitt svo miklum hauðingja að hann geti þegið hana frá einum hoppíta vesaling stuttlungi norðan af héraði. En hvað en það vil ég bjóða þér þjónustu mína til endurgjalds fyrir þakkar skuld mína við borumýr. Aðsvo mæltu svifti pípin til hliðar gráum köplu sínum og dróu slíðri lítið sverð sitt og lagði við fætur dinnþós. Dauft brós og Líkt og glitti í kalda sól og vetrakvöldi fór yfir andlít gamla mannsins, en hann laud neður, rétti út hendina og lagði hortbrotin til hliðar. Fáðu mér sverð þitt, sagði hann. Pibin tók það aftur upp og rétti húnum að hjáltum. Hvaðan fjöxtu þetta vop? spurði Dinþór. Æri lengi hefða verið líði, og vissulega var þetta sversblað svoðið af ættmennum mínum í norðrinu endur fyrir löngu. Það kom úr einum kumlhauganna sem liggja á mörkum landsmýns, sagði Pípin, en þar hafast einungis við illarvættir og er ég ófús að ræða nánar um þá. Ég sé að undarlegi hlutir gerast í kringum því, sagði Dinþór, og enni hefur það komið fram sem sagt er að ekki verður allt af útlítunum ráðið um mannin eða stuttlungin eða því er að skipta. En ég þigg þjónustu þína, því ég finna að þú ert jarfur og mælir kurtislega þó okkur í söðrunu gæti þótt frangkoma þín undarle og okkur veitir ekki styrk kurteistra manna hvað sem eru stórir eða smáir á komandi dögum þú skalt mér þá eið vinna taktu um hjöldun, sagði Gandalfur og hafði eftir orðhefðingjans ef þú ert staðir á henn í þessu ég er það, sagði Pípin gamli maðurinn lagði sverði við knésir og Pípin lagði hönd á hjöldun og hafði hægt upp eftir dinþóri hér með sver í hollustu og þjónustu við Gondor og við höfðingja og ráðsmann konungsríkisins, svo tali ég eða þegi, geri eða ekki, komi eða fari, hvort sem er í gleði eða nauðum, í stríði eða friði, í lífi eða döyða, þessa stundu og alla tíma, ums höfðingi minn veiti mér laust, döðin aðskilir okkur eða heimurinn fæst. Svo mæli ég förungur Pála Dínssonur af hér að þið stuttlunga. Og svo mæli ég, því heyrt hef ég að þú dinnþór son Höfðing af Gondor og ráðsmaður hákonungsins munur ekki gleyma því en ég láta hjálíða að launa mér það sem ég hef að bjóða. Hottlistu mína með elsku, hufdesku mína með heiðri en eður á mitt með hemd. Að svo mæltu, fekk höfðingin pípni aftur sverðið og hann stakk því í slíðrið. Og nú, sagði Dinþór, fyrstu fyrirmæli mín til þín eru, talaðu og þegið ekki. Segðu mér alltaf létta og reynda að refja upp allt sem þú manst um borumýr sónmin Sestu nú og byrjaði frásögn þína. Að svo mæltu sló hann litla silfurbjöllu sem stóð hjá stólhans og jafnskjókt byrtust nokkrir þienarar sem hafðu staðið faldir í byrgjum beggja megin við dyrnar á hans að þeir gandalur hefðu orðið þeirra varir. Berðu inn vín og mat og sæti fyrir gestina, sagði Dinþór og láti svo engan trubla okkur hinna næstu stund. Ég get ekki séða meiri tíma því að svo mörgu er að sinna, sagði hann við gandalf. Mast tali mikilvægara sem mér fylst ég fremur geta frestað en vonandi getum við talast við nánar á öðrum dagu líður. Já vonandi sem fyrst sá ég Gandalur því að ég hef ekki riði hinga frá Ísangerði 150 vikur vegar með hraða vindssins til þess einsa innrita í herfinn einn stakan láva sinn Hermann hversu kurti sem hann er. Þar er kannski rítilsvert í þínum augum að þjóðan hefur barist stór orustu. Isan gerði er sigrað og ég hef brotið staf Sarúmans. Nei, vístir það mikilvært fyrir mig, en ég hafi þegar frétt töluvert af þessum dáðum til að hafa þær í huga í skipulagi viðnámssins gegn Austrinu. Hann beindi dímum sjónum skartað Gandalvi og þá veitti pípinn því atikli hvað er voru líkir. En jaffram fann hann til magnaðrar spennu milli þeirra, eins og sagði logandi eldstaf við skjótast frá auga til auga sem gætu skyndilega brotist út í eldglæringum. Dinþór var þó eiginlega líkari ímynd vitrings en Gandalfur. Hann var háteknarlegri, feguri, kröftúri og eldri. En með öðrum skilingavitum en sjóninni fann Pípin þó að Gandalfur myndi í rauninni vera öflúri og vitrari og tegn hans hölin sjónum undir niðri. Og í raun var hann eldri, já miklu eldri. Hver miklu eldri skildi hann vera, hugsaði Pípin og strax og eftir kom honum í hug Hvað það væri enginnilegt að hann hefði aldrei hugsað út í þetta fyrr? Trjáskjagur hafði eitthvað verið að rausa um vitka, en Pípinn hafði þá ekki hugsað út í það að Gandalfur væri ettira. Hvað var Gandalfur eiginlega? Í hvaða ógnar fjarska í tíma á rúmi hafði hann komið í heiminn og hvenar myndi hann hverfa burt úr honum? Svo hætti hann þessum bollaleggingum og sá að Dinnþór og Gandalfur horðust enn fast í augu eins og til að lesa í huga hvors annars. En dinþór var fyrir til að líta undan. Já, mælti hann, ég hef komist að ymsu, enda þótt sjónsteinarnir nú séu glataðir er sagt að höfðingi Gondors hafi ennþá fránari sjónir en meðalmenn og komist hann í að mörgu. En setjist nú! Þjónustumæniðir komu, annar með stól og lágan koll, hinn með bakka og á honum silfurflösku og byggherra og hvítar kökur. Pípinn settist neður og gatt ekki haft augun af hinum aldna höfingja. Skildi það vera rétt, eða hafði hann aðeins ímynda sér það að Dinþór hefði þegar hann myndist á steinana skyndilega að skotra til hans augunum? Já, ég segið mér nú söguðina rittar minn, sagði Dinnþór, að vissuleiti vengjandlega en einnig háðslega. Því að orð þess sem sonum minn vengaðist við munu vissulega vel þeginn. Pípin glemdi aldrei síðan þeir stund í stóra hásatisalnum undir skerandi augnuráði gondorhöðingjans og hvernig hann sífelt var það verjast spurningastungum, beittum og slungnum en vissi allan tíman af gandalviði hlýðsér sem fylgdist með og hlustaði og hélt aftur af sér að rjúka ekki upp í offsaleri reyði og óþalunmæði að því er pípni fannst. En þegar viðtast tímunum var lokið og Dinþór hringdi aftur bjöllunni, manst pípni hann vera orðin alveg útslitin eins og tuska. Klukkan er varla orðin meira en nýju, hugsaði hann, og þó held ég að ég gæti nú innbyrkt þrjá morgunverð í einu. Vísi herra mýþrandir til þeirra húsakinna sem honum er búin saði Dinþór en fjela í hans má dveiljast hjá honum um skeið ef kýst það en það skal hérðan í frá vitað og yfirlýst að hann er nú eðtekinn í mína þjónustu og skal nefnast förungur sonur Páladíns og skal þegar kenna honum hinn minni líkilorð hverði svo til herfóringa mína að þeir skuli allir sapnast til mín að þreðju stund inn hringdri. og þú minn kæri mýðrandir skalt einni mæta á fund okkar hvenar sem er hentar þú skalt líka fara ferðar einna frjáls hvenar og h Engi skal standa í vegi fyrir því að þú náir fundi mínum á öllum stundum sólarhengsins að undanskildum stuttum set tíma mínum láttu svo að reyði þína yfir elli heimsku mína sjætna og reyndu heldur aftur að hugrista mig og styrkja Heimsku? átt gandalur upp eftir honum Nei, herra minn, þú ert ekki eftir elli er en þú leifir þér jafnmeil að nota sorg þína sem hulu heldur að ég skil ekki hvað þú ert að fara með því að spyrja þann spjörunum úr í heila stund sem Ef þú skilur það, láttu þér það þá að kenningu verða, svaraði Dinnþór. Víst væri það stolt sem hafnaði hjálp og ráðgjum heimskulegt, en þú útdeilir ráðum eftir þínum eigin ráðagerðum. En höfingi Gondors lætur ekki gera sig verkfæri í annara höndum, hversu verðugir sem þeir annars eru. Höfingi Gondors hefur sinn tilgang sem er honum æðri öllu í heiminum, en það er að leita aðeins þess sem er Gondor fyrir bestu, Haði í huga, herra minn, að yfirstjórn Gondors er í mínum höndum og einskis annars manns, nema ef sjálfur konungurinn skildist nú aftur? Nema konungurinn snúi aftur, sagði Gandalur. Já, herra minn og ráðsmaður, glemdu því ekki að það á þína ábyrð að halda ríkinu saman þar til sá atbyrðu verður, þó fáir nú búist við honum. Til þess skaltu líka fá alla þá hjálp sem þér þóknast að byrja um, en eitt verði að taka fram... Ég sækist ekki eftir yfirráðum neins konúsríkis, hvorki yfir Gondor, nýða neinu öðru ríki, smáu eða stóru. En allir verðu í hlutir sem nú er ógnað eins og ástandir í heiminum munu hljóta óskoraðan stöðning minn. Sama gildir hvað mér áhrærir að ég mun ekki einu sinni bregðast hlutverki mínu þó Gondor tortindist. Ef nokkurt það kæmist lífs af úr þessari heildýpist nótt sem gæti vaksið fagurt og borið blóm og ávoksta nýju á komandi tímum því að ég er líka nokkurskona ráðsmaður eða þú ekki vissir það áður að svo mæltu snerist hann snúðutt á hæli og arkaði út áttir salnum með pípin hlaupandi við hlið sér Gandalfur leyti ekki við pípni því að mælti aukatekið orðviðan á göngunni leiðsjóum aður vísaði þeim út um dyrsalarins og þaðan yfir garðinn við rennandi lindina og inn í sund milli hára steinbygginga Eftir nokkra vindingar á veginum komu þeir að húsi við virkisvekgin á norðurhliðinni, ekki íkja langt frá hálsinum, sem tengdi virkið við fjöllin. Þegar inn kom, var þeim vísað upp á loft, upp stiga með víðum þrepum og fárum handriðum og þar var herbyggið þeirra ljóst og bjart og loftgott með snótrum, döfgiltum megtjöldum án myndrætna forma. En líkt var herbyggi búið hægindum, þar var aðeins eitt líti borð, tveir stólar og bekkur, en til bekki voru útskot sem tjálda var fyrir og þar mátti finna vel umbúin rúm og kérlögar til að þvo sér. Á herbergjunni voru þrýr háir en mjög mjóir gluggar sem vissu til norðus yfir hinn mikla sveig andvinjar sem þó var hulinn mistri í aftinan til Eminsmúla og Rárfoss. En pípinni var að standa uppi á bekknum til að sjá út yfir háa gluggasilluna. Er þetta eitthvað reiður mér gandalfur spurði hann þegar leisugumaðurinn var farinn og hafði látið þeirnar aftur og eftir sér En ég gerði hvað ég gat Já þú gerðir það virkilega sagði gandalfur og fór skyndilega hlæja svo gekk hann að Pípni lagði arminn um axlir og stárði með honum út um gluggann En Pípin rendi undrandi að skotra á augunum og ráða í svipbreiðin í andliti hans Hann hafði hleygið glaðlega og jafvel verið kátur en nú þær hans hans alveg sér viðtist honum í fyrstuð að hann aðeins áhyggi og sorgarsvip en þegar hann skoðaði að nánar greimti hann undin er í mikla gleði heila uppsprettur lind káttínu svo að heilt konusríki færa veltast um á hlátri ef hún guðsaðist fram Bissilega gerður þitt besta, saði vitringurinn en þó vona ég að þú lendir aldrei framari þvílíkri úlfarkreppi millir tvekja svo hræðilegra öldunga samt var Gondor höfðingi af orðin þínum vísum fleira en þig gr Tugast ekki lengt til í staðar, enda Boromýr var ekki í fórustu fyrir förunitinu út frá Mórija og heldur ekki að enn hefði einn af hæstu tegn verið í hópi ykkar og nú var hann á leiðin til mínastýrið og bæri frækt sverð. Gondormenn huga nú mjög að fornum sögnum og Dinþór hefur ákvæðlega velt fyrir sér merkingu drömmísunar og hvað ísildur spani þýði síðan Boromýr hvarf á braut. Hann er ekki á sama málmislegin og aðrir samtíðan enn hans, Pípin, og hver sem ættarfylgja hans er frá föður til svonar, þá vill svo til að blóð vesturveraldar rennu næstum óblandaði æðum hans, sem og í öðrum sinni hans fara mýr. en gerð það ekki í borum mýr, sem hann þá unni mest. Hann er forvitri og ef hann beitri vilja sínum, getur að nömi mart í huga annara og sveikt vilja þeirra, Jáfnvel þeirra sem dverljast í fjarska. Það er erfitt að blekja hann og hættulegt að gera það. Mundu það alveg sérstaklega. Því að nú ertu einsvarinn hans maður. Ég veit ekki hvað kom yfir þig, blést því í huga þér eða brjóst að bjóða honum þjónustu þína. En það var vel gert. Ég vildi alls ekki koma í vef fyrir það því að örlæti má ekki hrinda burt á köldum ráðum. Og þú hefur þau upp því að nú ertu frjálsferða þinna hversu nú vilt í mínas týrið, með þú ert ekki bundin skildistörfum. Hinsvegar vegar ertu nú undir óskoraðri stjórn hans og að hann mun ekki gleyma því, svo þú skalt nú fara enn varlegar. Kandalfur þagnaði og andvarpaði. Jæja. Það er óþarfa að grublu á mikið yfir því, hvaða morgundagurinn muni bera í skauti sér, en eitt er víst að hann verður öruglega verri en núdagurinn og þannig muni margir dagar eftir fylgja. Og ég get ekkert meira gert í því. Stiltur upp tallborði og nú er að leika mönnunum. Mest sakna ég að hafði ekki geta fundið einn tallmann, fara mér, sem nú er erfingi dinnþórs. Með grunur að hann sé nú ekki borginni, en hef ekki enn haft tíma til að spyrjast fyrir um það. Ég verð nú yfirgefað pípinn til að setja á þessari fóringjarástefnu og fræðist að því sem hægt er. En óvinnurinn á fyrsta leikinn og hann er um það byrja að hefja þetta hrygatafl. En kanski gætra hann ekki að því að þar geta penistundum komið að jafn miklu haldi og stórumennirnir. Föruungur svonur Pála Díns, Gondorhermaður. Brindu sverðitt. Þar með strunnsaði Gandalur fram að dyrunum, en snýri sér þó við í gættinni. Ég er nú að flýta mér pípin, sagði hann. Viltu gera mér greiða eða þú ferð út, helst áður að hún kvílist, eða þú ert ekki of uppgefin. Viltu fara fyrir mig til húnfaxa og aðgjæta hvernig að er búið? Gondormenn eru góður við dýr, enda margir ágjætis og vitri menn, en þeir kunna ekki eins með hesta að fara og sumir aðrir. Þar með kvarf gandálur út um dyrnar og í því glumdi við skær klukna hljómur frá einum virkisturninum. Hún sló þrjú högg eins og silvertón úr lofti og þagnaði svo. Kominn var þriðja stund frá sólar uppkomu. Aðeins andartaki síðar hælt pípinn einni út um og neður stegan og letaðist um á strætinu. Sólin skein hlý og björt en törnin valdigi og hæstu húsin í bænum verpuðu löngum skuggum vestur og bóin. Hátt og heiðum himni lyfti bláknæfutindur kvítum hjálmi og tegði frá sér snæfikrýndar akslinnar. Vopnaði menn gengur til og frá eftir brautum borgarinnar og virtist sem þeir skiptust á varstöðum á vaktaskiptunum. Heima og hér að ég væri þetta kallað glugga nýju, sagði Pípin uppáttu sjálfan sig. Þá er einmitt tíminn til að fá sér vænan morgunverð við opinn glugga í vossólinni. Ókvæða væri nú gott að fá svolítin árbít. Skildi þessi þjóð ekki borða neitt á modnana eða skildi matartímanum vera lokið? Og hvenar er þá meiddags maturinn? Rétt í því tók hann eftir hermanni, svart klættu með hvítum erki, sem kom arkandi eftir þröngustræti neðan frá með borginni í áttina til hans. Pippni leittist að vera einn og ákvaða ávarpa hann þegar þið mættust, en hinn tók ómagið af honum því hann gekk beint til hans og mælti. Þú munt vera stuttlungurinn förungur, mælti hann. Mér er tjáð að þú hafir verið eðsvarinni þjónustu höfingjokkar og borgarinnar. Vertu velkominn. A rétt fram hendinn og pípinn tók í hana. Eg heiti Berigond Paransson. Eg er nú á frívætt ena morgun svo ég hef verið sendur til að kenna þá lykilorðin og fræða um sitt hvað sem gæti komið sér vel fyrir þiga vita. Og sjálfur vildi ég gjarnan kynnast og fræðast þær. Því aldrei fyrir hefur stuttlungur komi til þessa lands, svo vita sé, og þó við höfum fréttaði að þeir séu til, hafa er verið taldir frásagnar verðir. Þar við bætist að þú munt vera góð Þekkiru hann vel. Já, ég veit varla hverju svara skal, sagði Pípin. Ég hef vitað af honum svo að segja frá blöytubarspeni, eins og sagt er, og upp á síkastið hef ég mjög verið í förum með honum. En segja má maður líf hann sé eins og stóru doðramtur og ég hafi þá ekki lesið nema svo sem eina eða tvær bladsýður í húnum. Þó geti ég trúað að ég þekkti hann betur en flestir aðris. Aragorn var líklega svo eini förunit okkar sem reglulega þekkti hann. Aragorn? sá berigond. Hver er hann? Ó, stammai þipinn. Það er náungi sem fylgdi okkur í ferðinni. Ég bíst við að hann hafi orði eftir í Róhan. Já, ég svo þú líka verið í Róhan, heyrir ég. Gaman væra spyrjaði Marsa því landi, því að nú bindum við flestir vonir okkar við þá þjóð sem þar býr. En nú er ég alveg að gleymar erindi mínu meistarir førungur. Hafa ég sem átti að upplýsa þig og hvað viltu helst vita? Hefuru nokkra spurningu fram að færa? Já, hérna sagði pípinn. Ef ég má leyfa mér þá er ein fremur brennandi spurning í huga mér, ja hérna. Hvað er með morgunverð og hvaða skipun er á honum hjá ykkur, ef þú skilur mig, og hvar er matsalarinn ef hann er nokkur? Hva lika um krárnar? Ég var að sveipast um eftir þeim en sá enga þegar við reiðum upp stiginn. Ég haði þó lyfaði verið vona á að súpa á vænum teig af öli þegar við kæmum til húsa viturra og kurtissra manna. Berigond horði alvarlega á móti. Gamall strýsekur, ég skil, mælti hann. Sagt er að þegar herrmeð leggja til orustu á vellónum, hugsið er um það eitt kunnaði fá næst að eita og drekka, þó ég viti það ekki af eigin raun. Því að ég hef ekki staðið í löngu ferðalögum, en hefur þú þá ekkert fengið að borða í dag? Það er nú kannski ekki alveg rétt, vil ég árétta að fullri kurtisi, sagði Píbinn. En það sem ég hef fengið er ekki nema eitt bekara víni og einið að tvær kvítar kökur af borði höfingjavíns. En á sama tíma rætti hann úr mér garnindar með ný nýþungum spurningum í heilan klukkutíma og það var mikið erfiði. Berigond fór að hlæja. Við matarborðin vinna smámennin stæstu hetið á sínar, segjum við. En þar með hafður þó lokið föstuðinni sem hver annar í borgafrikinu og með meiri heyriði. Þetta virki og vartur og hér ríki nú strís ástand Við förum að fætur fyrir en sólin og fáum okkur aðeins smá beita í morgunskíminni áður með göngu til skilduverk á okkar en hafiðingar áhyggjur hann fór aftur að hlæja þegar hann sá örfandinguna í sveip pípins. Þeir sem hafa unnið að erfiðisverkum þurfa einhvers meira við til að styrkja sig á miðmorni Svo kemur háverður á hádeigi eða síðar eftir sem fellur að skildistörfum og loks mæta menn til dagverðar og er þá glatt á hjalla og óspart svopið ölið um sólalagspil. En komum nú, við skulum ganga smá spölu og finna okkur einhverja hresingu, snæða hann á virkismúrunum og horfa út í fagran morguninn. En býttu aðeins við, sagði Pípin og ronaði. Ég var svo svangur að ég hefði næstum glimt því. En Gandalfur eða mýþrandýr eins og þið kalliði hann, bað mig um líta til með hesti sínum húnfaxa, hinnum mikla róhansfáki sem var að augasteytin konungsins, að því sagt er, og þó gaf hann gandalvi hann fyrir þjónustu hans. Ég held að hinn nýja eigandi unni honu meira en okkur manni, og ef góðvili hans er einhvers metin af ykkur í borginni, ætti það sína húnfaxa allan sóma og fæða hann betur en þið hafið alið þennan vesalings hoppita eða það væri hægt. Hoppita, sagði Berigond hissa. Já, það köllum við okkur sjálfur, sagði Pípin. Það var frólegt að veita það, sagði Berigond. Því að að því má ráða að undaleg tungumál þurfa ekki að vera til þess að spilla máli og víst eru hoppíta líka vel máli farnir. En við skulum nú fara þánga sem nú beður. Sýndum ég nú þennan afbraskæðing. Ég elska dýr, en þau eru sjálfsi í þessari steinrunnu borg. Sjálfur kem ég úr fjalladölum og það ráður frá íðilju. En hafði engar áhyggjur sjálfur, við tefjum ekki lengi, það verður bara eins og kurtesis heimsókn og þaðan göngu við til smjörhúsana. Pípin komst að því að húnfaxi haði verið vel hýstur og vel um hann annast. Því að því sjötta hring rétt utan við múra borgarvirkisins voru ágjætt hesthús, þó fáir hestar væruðar hafðir. Hesthússið stóð hjá bækistöð sendibóðana sem alltaf voru viðbúnir að fara með áriðandi skilabót innþórs eða æðstu fóring En nú var enginn hestanann ég sendi búana inni, heldur allir á ferð á flugjum landið. Hún fagði hneggjaði þegar Pípin kom inn í hestúsið og snýri höfði móti honum. Góðan daginn, sagði Pípin. Gandalur kemur eins fljótt og hann getur að heilsa upp á þig. Hann er nú mjög önnum kafinn en sendið er kveðju sína. Ég átt að fylgjast með því hvort allt var í hjá þér og hvort þú hefur getað kvílst, eða svo vona ég eftir þín að miklu skorpureið. Hún fagð sér sveiflaði höfðu upp og niður og trampaði fast til jarðar til samþykkis. Hann leiði Berigond að snertta höfðu sitt og strjúka sér um makkan. Það engu líkara en hans er óþreittur að búa söndi keppni en ekki nýkomin úr þeisir reið, sagði Berigond. Ókvei hann er kröftugur og stoltur. Hvar eru reyðtíð hans? Þau hljóta að vera dýr og fögur. Engin reyðtíð eru nógu dýr og fögur fyrir hann, sagði Pípin. Hann vill engin hafa. Ef hann fæst til að bera einhvern, þá gerir hann það, ef ekki, fá engin bysli hvorki járnmjel svipa nýja taumur tamiðan. Vertu sæll hún faksi, síndu byðlund, brátt dregur til orustu. Hún faksi, lyfti höfði og neggjaði og kveins og hátt í hestúsinu að er eruð að bera hendur fyrir eiru. Svo yfrigáðið er hann eftir að þeir hafðu gengi og skugga um að stallur hans var fullur af ilmandi töðu. Og þá er vist komið að okkar jötu, saði Berigond og vísaði pípni upp í borgarvikið og síðan að dyrum á norðurlið stóra turdsins. Þar gengu þeir niður langan og kallsvalan stiga og síðan eftir víðum gangi sem var upplýstur af óta lömpum. Gluggar með hlerum voru á vergnum til annara hliðar og eitt þeirra opinn. Þetta eru smjörhúsins og kölluð, matarbúr varflokksmins, saði Berigond. Komdu sælt, Torgon, kallaði hann innum gættina. Ég er óvinn í snemma að fer núna en hér er Nílíði sem höfðingin hefur tekið í þjónustu sína. Hann hefur reiðis var langt og lengi með herta mittisól og auk þess gengiði í gegnum mikið erfiði í morgun svo hann er orðinn glur hungraður. Getur ekki látið okkur fá eitthvað gott í svanginn? Þær fengu brauð og smjör og ost og epli. Það voru síðasti epli vetraforðans, hrukkt og en alveg óskemmt og braðgóð og þeim fildi leðurflaska með nýbrugguðu öli, trétiskar og bollar. Þetta settu er allt ofan í táakörfu og hjeldu aftur út í sólskynið. Bergond vísaði leiðina út á östurvegg Stapans mikla sem stóðar út. Þar settustu er á Steinbekk á sittlinu innan með stortu vígaskarð í brjóstverðnina svo er gáttu hæglega séð út um það yfir morgunglega veröldina. Þeir áttu og drukku og töluðum heima og geima í mistum Gondor, um mannlífið þar og þjóðarsýði eða um hérrað eða ímist þeirra undalegu landa sem pípin hafði átt leið um. Og því meira sem er rættur saman, því meira undræðist Berigond og horfði með mestu furðu á hoppítan, þar sem hann satt og barði fótastokkin með stuttum leggjánum og steinsætinu eða hann tegði svo upp á tærna til að gæjast yfirbrjókstförnina á landið fyrir neðan. Ég skal ekki leina því mestari förungur, sagði Berigond, að því okkar augum ertu fyrst í stað aðeins sem eitt á börnum okkar. Kanski s Og þó hefuru gengið gegnum margvíslegan háska og séð hinn mestu furðuverk heimsins, sem einungis þeir gráskegjuðu á meðalvor gætu sagt frá. Vi held að það væru bara einhver að kenja eru uppáttæki hjá höfingi okkar takað upp á sína arma sem lítinn hirsvein. En svo ford konungonir gerðu, en nú sé ég að svo er ekki og byrði afsaka fávesku mína. Það skal líka gera á stundinni, sagði Pípinn, en þú varst þó ekki langt frá því rétta. Því að samkvæmt síðvennjum þjóðar minnar er ég vart uppvaksin enn og verð ekki lögráða fyrr eftir fjögur ár eins og við köllum þá hér En hafið engar áhugjur að mér, komum nú og skyggnumst um og segðum mér hvað við sjáum. Sólin var að hekka á himninum og mistriði dalnum fyrir neðan að mestu upplist. Síðistu tjásunnar svefu í burt yfir höfðið þeirra eins og hnoðrar kvítra bólstra og bárust með rísandi austanmyndi sem þegar var byrjaður að tutla og toga í fána og kvít gunnmerki yfir borgarvirkinu. Í fjaskan er í dalnum um fem vekur vegar í burtu í sjónlínu, grillti í miklafljót, grátt en glitrandi, Það sem það streymdi fram úr norðvestri og sveigði síðan í stóri beigju, söðurum og síðan til vestus, þar til að kvarf í móðu fjaskans, en þar einhvers staðar um 50 vikur vegar í burtu lág út hafið mikla. Pípins á allan veggja völlin, Pelinor, breyða úr sér fyrir framan kastarlan, allsettan langt í fjaska, fjölda og óðalsjarða með garðleðslum, fjósum og búrum, en hvergi sá hann einar kýr í aðra gripi. Margir vegir og stígir lágu þvers og krussi yfir græna vellina og var mikil umferð á þeim. Vagnarnir stemdu í löngum röðum að hjáttina til stórhliðsins og aðri voru á að leiðinu út. Við og við kom einhver rittari þeisir rýðandi stökk af baki og hraða sér inn í borgina. En mesta af umferðinni fór framhjá eftir aðal þjóðveginum sem sveigðist til söðus og tók snarpari beigu en fljótið svo hann kvarf brátt úr sjónmáli bak við hlýðina. Þjóðvegurinn var breyður og steinlægður en meðfram austurbrúnans lágauk þess sérstökk græn reyðbraut og meðfram henni hlaðin mekkur. Eftir reyðbrautinni fyrstu rittararni fram og tilbaka svo þeir teðust ekki meðan vegurinn sjálfur var yfirfullir af tjaldvögnum sem stemdu til söðurs. Við nánari aðtúns á pípina vagnferðirnar voru vel skipulægðar. Vagnarnir voru eins og á þremur akreinum, einn þeirra fór hraðar og voru það hestvagnar, önnur röðin hægari með stærri vagnum, oft með viðamikilli og málari yfirbyggingu og drógu þá uxar, en með vesturbrúninni voru margir minni vagnar og kerrur sem menn strýttuð við að draga. Þeir eru á leiðinni til þumladals og ljósubygðar upp í fjallathorfin, en aðrið fara lengra áfram til lofða, sagði Berigondt. Þetta eru síðistu vagnaferirnar og með þeim á að flytja í skjól gamalmenni og börn og konurnar sem fylgja þeim. Allir verða að vera farnir burtu frá hliðónum fyrir hátegi, þannig var skipunin. Það er hryggileg nöðsin, svo andvarpaði hann. Kanski eiga fáur eftir að hittast aftur sem nú aðskiljast og að fá börn búa í þessari borg og nú eru enginn eftir nema að fá hennir ungir piltar sem er ekki sendir burt, hendur fá sín verk að vinna, meðal þeirra er sonun minn. Þeir þögðu við um stund. Pípinn starði áhugjufullu til austus, eins og hann gæti ímynda sér að á næsta andartæki sæi hann þúsundir orka koma vaðandi yfir vellina. En hvað er þarna lengst í burtu? spurði hann og benti um það byl á miðjan stóran sveig andvinjar. Er þetta önnur borg eða hvað getur það annars verið? Það var borg, sagði Berigond. Hún var þá meira sé höfu borg Gondors. Og þessi sem við nú erum í aðeins útverki hennar... Því að þetta eru rústir óskiljaðs, sitt hvor meginn á báðum bökkum andvinjarfljóts, sem óveinirnir unnu og brendu fyrir löngu. Þó gáttu við unniðana aftur á askutu um dindhórs, ekki þó til að endurreysa þar byggðina, heldur aðeins til að styrkja hernaðarstöðuna og reysa nýju brúna yfir fljótu til herflutninga. En þá komu hinnir ógeðsliðu rittarar frá mína smorgul og gerðu strík í reyningin. Þú átti svörtu rittaranna sagði Pípin og sjáöldur hans þöndust út víð og dimm því gamall ótti var endurvækin. Já, víst voru þeir svartir, sagði Berigond og ég sé strax að þú munur hafa komið til tæri við þá þó þú hafir ekki enn minnst á það í frásögnum þínum. Ég þekki nokku til þeirra, sagði Pípin látt en vil helst ekki tala uppátt um þá ekki svo nærri, svo nærri. Hann þagnaði við, leit upp og rendi sjónum eftir fljótinu og fannst hann allt í einu sjáðar einhvern gríð Eftir vill voru fjöllin sem gnæðu þar yfir sjónfyrðinni, þó kvast hendar þeirra og tindar deyfðust gegnum móðu tuttugu vikna vegar, eða var það þessi skíaveggur og á bak við hann en þá svartara myrkur. Og strax á þessari stundu fannst pípni eins og myrkrið færi vaxandi, að það hnyklaðist upp og risi hægt og hægt til að bæja burt sólskilinu. Svo nærri mordor, særi Berigond hljóðlega, já þarna liggur hundurinn grafinn, Við forðumst líka að minnast á það, en samt höfum við nú æði lengi þurft að búa við það að hafa hann skugga fyrir augunum, stundum virðist myrkri döft og fjarlægt, stundum nær og svartara. En greinilegt er að upp á síkastuð er það færast í aukarna og dimmast, og því magnast líka óttu okkar og óróleiki. Varlega nema ár leiðir síðan hennir illvígu svörtu rittarar unnu á sitt vald brýrnar og vöðin og fjöldi þá margir af okkar bestu mönnum. Loks varð það þó Boromýr sem hrækti óvinnina burt af vesturbakkanum og því höldu við enn nærri hálri óskiljað. En það er skammgóður vermið. Við búumst þá að þegar við nýri árás þar. Kanski brísti einmið þar út voldu ást að sem er að hefjast. Hvenær, spurði Pípinn, hefur nokkra hugmynduð það? Því að ég sá í nótt logandi merkjavitana og sendibúðana á ferð og Gandalur sagði að það þýtti að stríðið var í byrja en hún verðist aftur hafa hægt á og kirst. Það er aðeins vegna þess að nú er öllum undurbúningi lokið, sagði Berigond. Þetta er aðeins síðasta að innöndunin, áður en pústað er frá sér. En af hverju var látið loga og vitt í nótt? Og of sentir að beðjum liðsauka þegar umsáttrið er hafið, svaraði Berigond. En annars tekki ég ekki til aðferða höfingjans, nýja herfóringjana, þeir afla vitneskjum í ymsum hætti og dinnþór hauðingi vor er öðrum ólíkur hann sé langt út í fjarskan sumur segja að þegar hann setur einn í háklefa turtsins að nætulagi þá geti hann bent huga sínum hvert sem er þá geti hann séð inn í framtíðin og ég huga óvinarins og glint við hann. og því er nú sagt að hann sé nú orðin svo gamall og slitinn löngu fyrir aldur fram en því má svo við bæta að fara mér hans er nú á ferð handan fljótsins í hættulegum erind og vel kann að vera hann hafi líka komið til hans einhverjum upplýsingum. En ef ég á að segja þér hvað ég held að hafi sett til lofandi merkjakerfi í gang, þá gætu það að veri freknirnar sem bárust í fyrrakvöld frá lofðum út við hafið. Þar höfðu menn orðið varðið mikinn flót á siglingu sem nálgæðist ósa andvinjar, kosararnir frá umbraströndum í sunnlöndum. Þeir óttast víst ekki lengur vald Gondors, Það var gert bandalæg við óvinnin og að nú til aðlögu til stöðnings við hann. Vegna innrása þeirra munum við missa mikils af þeim leysauka sem við væntum okkur frá lofðum og belfum, hinnum hargiru og fjölmennu íbúum strandhérðana. Því háðari eru við hjálparhöndur Róhans og því gladari urðu við sigurfregnu þeim sem þið færið okkur. Og þó veit ég ekki hvort það er gleði gleðifregnir bætti hann við hikandi og stóð upp og skengdist um í allar áttir til norðus, austus og suðurs. Atpörutnir í Ísangerði benda til þess að við séu nú fastir í neti ógulegarar árásastöfnu. Nú er ekki nóg að togast áum yfiráðin yfir einhverjum vöðum, gera skyndi árásir inn í íðilju eða stunda skæruhernað frá anoríju. að sét ég launsa ádrin í að stunda ránsferðir. Það sem nú er að hefjast er sjálf alvaran, óurlegt allsherjar sem hefur lengi verið skipurlagt. Þar eru við kanski aðeins sem smápeð, hvað sem stórlæti okkar líður. Allt er nú komið á ferð og flug í austurvegi, jáfnveð langt austur fyrir stóra stöðuvatnið, að því er sagt er, og jámt norðu til myrkviðar og þarfir handan og söðu til harðs. Öll ríki heims verða taka af skarið hvort vilja standa eða falla undir skuggan mikla. Og taktu þá eftir því, mestari förungur, að við hér höfum þann heiður að þurfa að bera þingstu byrðarnar og að á okkur mæðir mest hatur myrkrahöðingjans sem stígur upp úr djúbi tímans og næri yfir vítir hafsins. Hér mun hér mikla högg hans ríða af harðast. Það er sanniglega ástæðan fyrir því að mýðrandýr kom hingað af svo miklum asa. Því að ef við föllum, hver ætti þá að standa? Mestari förungur, sér þú nokkra von til að við getum staðist þessa raun. Við því átti pípinn engin svör. Hann leitir skiptis út um vígaskörðin á brún hinn að miklu varnarveggja og upp til kastalaturnana með státtnum, fánum og herrmerkjum blaktandi í vindinum eða hann horfði ímis til sólar hátt á lofti eða til vaksandi mirkusins í austri. Hún varð hugsað til þess hvað armar þessa mirkus voru langir. Um orkana í skóum og fjöllum, um svik ísan gerðis, Um fuglana með íllskittu glirnónum og um svertu rittarana sem jafnvel sóttu heim friðsamlega stíga hér aðs. Og um hina vangið og ógn natskúlana. Það fór hrollur um hann við þessa umhugsun og var sem öll von slokknaði. Og rétti því var eins og sólin dofnaði og eitthvað skygði á hana, eins og myrkum vang hefði borið fyrir hana. Næstum utan við allt herrnaskinn fannst honum sem hann heyrði háttaf himnum einhvert skræk, dauvan en hjartaskerandi, grimmúðlegan og nýstandi kaltan. Hann föllnaði upp og kúrði sig að vegnum. Hvað var þetta? spurði Berigond. Varst þú líka einhvers var? Já, möldraði Pípin, það var tákn ósegjús okkar og skugga dómsins. Íllvígur rittari loftsins. Já, skuggi skapa dómsins, sagði Berigond. Ég mínast týrið muni falla. Þegar nóttin skellir á, er sem blóði storkni í æðumir. Ennum sinn sátu er þarna saman álútir og sögðu ekkert. Þá leit pípin skindilega aftur upp og sá sólina ennþá skína og herfánana þennjast út í vindinum. Svo hristi hann þetta fram á sér. Það er farið framhjá, sagði hann. Nei, örvæntum ekki, Gandalfur fjall, en hann snýri aftur og er enn á meðalokkar þeir skulu meita viðnám og standa staðfastir á móti þó að væri ekki nema á öðrum fæti eða jafnvel krjúpandi á hnjónum vel mælt sagði Berigond reis og fætur upp og stikaði fram og aftur nei örvæntum ekki því að þó allir hlutir séu undir endanlega torttímingu skal Gondor ekki farast enn ekki einu sinni þó hinn ó fyrirleikni óvinur komist upp á kastala með því að hlaða hallabrett til þúsunda hræja viðan þá verða enn til aðri staðir til að veita viðnám og leyni til undankomu upp í fjöllin. Vonin og minningin skulu áfram lifa í einhverjum huldum dal, þar sem grasið enn er grænt. Samt vildi ég óska að þessu líki sem fyrst, hvað sem því bregðu til góðsöða íls, sagði Pípin. Ég er engin strískappi og mér flökrarur hverri tilhugsun um oristu, en mest af öllu er þá byðin eftir henni og veit að maður kemst ekki undan. Hugsaði bara hvað þessi dagur er orðin langur. Það er ömulegt að þurfa standa svona aðgera og fylgjast með, með ekki hreyfa sig og aldrei greiða fyrsta höggið. Ég held ég að vel að Róhannar hefði aldrei greitt neitt högg, nema því að Gandalur tók í taumana. Ó já, þar hittiru naglan á höfuðið, þá meinsend sem svo margir finna fyrir, sagði Berikondt en kannski geti það aftur breyst til batnar þegar fara snýr heim. Hann er svo djarfur, miklu djarvar en margur higgur því að nú að dögum eru menn treyir að trúa því að nokkur herfóringi geti verið vitur eða unnað sögum og söngum eins og hann en haft samt til að bera harfildni og skjótu viðbrögð á vígvelli. En þannig er faramír. mér. Hann er ekki eins og ósvífin og ákafur og borumir var, en þú engu síður ákveðin. En hverjir svo sem fær hann áorkað Við getum aldrei hafið sóknarlótu og lagt til orustu í fjöllónum í ríkinu þarna fyrir handan. Áhrif okkar ná svo skammt og við getum ekki teikt okkur til neins óvinar fyrir kemur sjálfur innan seilingur okkar. En þá verður hönd okkar líka að vera þung og til áaslu sláan hendi á sversjöldu sín. Pípin horði á hann, háan, stoltan og tígulegan eins og aðri menn hér í þessu landi með blík í augum eins og hann horði þegar inn í sjálfa orustuna. Því miður er sjálfs mín hönd léttari en fjöður, hugsaði Pípinn, en sagði ekkert. Peð hafði gandalu sagt, já, kannski, en á raungu talborði. Þeir töluðu samanfanga til sól reys í hverfylstað, á glumdu skyndilega við hátegis og allt komst á eði borgarvirkinu því að allir nema verðinir hjældu til matar. Vilt ekki koma með mér til matar, sagði Berigond. Þú getur komið í minn matskála í dag... En annars veit ég ekki hvað herrflokk þurfur skipa neður eða hvort þú verður lífverði sjálfshöðingjans. En þú ert velkominn og það er líka vel til fallið að þú hittir einsmarga menn og þú getur meðan tími er til. Ég vil feginn koma með þér, sagði Pípin. Satt best að segja að sækir á mig einmanalegi. Besti vinnuminn var eftir í Róhann og ég hefði ekki neitt til að tala en ég gera að gamni mínu við. Gæti ég ekki fengið yngöngu í þinn herrflokk? Ert þú hans. Gætur þá ekki ákveði sjálfur að taka mig í hann eða minsta kostið tala máli mínu? Nei, nei, svaraði Berigond lægjandi. Ég er engin fóringi. Ég ber kvorki tegna stöðun í völd stjórnunar. Ég er bara óbreyttur hermaður í þriðja herflokki borgarvirkisins. Þó telst hann okkur vegtilla að vera aðeins óbreyttur hermaður í varsveitt Gondorturns. Við njóttum vissrar virðingar hér í landi. Þá get heldur ekki gert mér vonur um það, sagði Pípin, skreftu nú fyrst aftur með mér til herbyggismýns og ef Gandalur er ekki enn komin þángað er í reyð búin að fara með hversið þú ræði mér til sem gestuðinn. Það kom ég ljósa Gandalur hafði ekki snúið aftur til gistiherbyggjanna og ekki skili eftir sín einn skilabóð. Það var því úr að Pípin held áfram með berikónd til matsalarins þar sem man kynnti hann fyrir mönnum úr þriðja varflokki en svo var að sjá að Berikond hefði eins mikið heiður að því og gestur hans því allir tóku pípni tveim höndum. Þennan félaga Mýthrandís hafði mjög bórið á góma í virkinu enda það hafði hann setti lengi á tali við sjálfan höfingjan. Því hafði komist að stað orðrómurum að þessi stuttlungur væri komin úr orðrinu til að bjóða bandalag við Gondor og hefði yfir að ráða fimm sverliðum. En sáður sumir að þegar rittararnir Rohan men þe hverr að reiða eitt stutlungskappa fyrir aftansig, sig þér var að vísu ekki hávar í loftinu en furður segir þó pípni þætti leit að þurfa beraða allt til baka lækkari hann ekki í álæti þeira þvert á móti máttu þeiran tí meira þegar líós kom hann hefði verið náin vinur borómírs og að dimþór hefðingi þeira hefði sínnt honum mikinn heiður þeir þökkkuðu honum mikilega fyrir að koma að dveljast með þeim og hlýtu og hvert orð og sögur af óbiðanum Hann fekk eins mikið mat og öl og hann gætt torkað. Hann varð aðeins að gæta orðar sinna samkvæmt ráðum Gandals og forðast að gefa tungu sinni of lausan taum eins og hoppítum hættir til í hopi vinna. Þar kom að beri gónd reis og fætur. Ég verð nú um sinna yfirgefaðig því að ég á nú að fara á vakt og standa vörð framme til sólalags eins og margi þeirra sem hér eru viðstættir. En sértu einmana eins og þú nefndir vildið þú kannski fáum einhvern þér til samnýttis að sí Sónumun er þá til taks, hann er góðu piltur, held ég að mér sjóa að segja. Ef þú vildir þykja það, getur þú farið allt niður í neðstu borg að gamla gistuhúsinu í rætt Kelerdæin eða Lampasmiðastræti. Þar finnir hann í hópi fleiri pilda sem orðið hafa eftir í borginni. Það getur verið að þið eru vitni að frásunan verði miðburðum niðri við stórhliðið fyrir lokum þess. Þeir gengu út og brátt tæmdist salurinn, enn var besta blíðviðri þó einhver móð að vera að færast yfir og það var hlýtt af massa vera jafnvel að þessum söðurslóðum. Pípinn var sifjáður eftir matinn en það var svo leiðinlegt að setja einnig gestaherbygginu að hann ákvað skreppanir í láborginu og skoða hana. En fyrst stakka hann nokkrum brauðmólum á sig handa húnfaksa sem tók þakksamlega við þeim þó ekki væri að sjá að hann skorti neitt fóður. Því næst hérta hann áfram neyður marga krókóta st Fólk starði á hann hvar sem hann fór. En það síndi honum að ytra borði alvöru gefna kurteisi, neigði höfuð og lagði hönda brjósti þegar það heilsa honum að góndor En fyrir aftan sig heyrðan þá róp, þar sem þeir sem utandi er að stóðu, kölluðu til annarin í hús að koma og sjá stuttlungaprinsin fylginut mýðrandís. Þeir töluðu öðru máli en samtungunni en það leið þó ekki á löngu áður en komst að minsta kosti að því það áttar við með Ernil í Perianat en sá titill hafði borist á undanónum neyður í borginna. Loksins koma neyður í bóastrætin og margar fallegar brautir og torgi lægsta og víðasta borgarhingnum og þar spurðist hann til vegarum lampasmiðastrætið sem reyndist vera breiðbrut inn af stóra borgarliðinu. Það rataði hann brálega á gamla gistuhúsið, stóra byggingur grári vind núinni í með tveimur álmum sem lágu fram að götunni en á milli eira var grásflöt og þar innaf aðalbyggingin með mörgum gluggum og meðfram aldri hliðinni var súlnaverund nokkur þrepp upp á grásflötunni. Þar var hópur stráka að leik fyrir framan súlnaverundina einu börnin sem Pípin hafði enn séð í tírið og nam hann staðar til að horfa á þá. Allt í einu kom eitt rengurinn auga áan og brá skjótt við og hljóp með hrópum yfir grassflötina og fram að göttunni, en nokkrir hinna fylgdu á eftir honum. Hann stilti sér upp frammi fyrir Pípni og virti hann fyrir sér frá hverli til Ilja. Komdu sæll, sagði Pílturinn, hvaðan ert þú? Ertu ekki útlitingur hér í borginni? Ekki lengur, sagði Pípin, ég er orðin maður af Gondor. Nei, heyrðu mig nú, sagði Pílturinn, þá eru við líka orðnir menn. En hvað er þá gammall og hvað heitiru? Ég er sjálfur rétt orðin tí ára og næstum fimm feta. Ég er stærri en þú. En pappi líka er varsveitt borgarinnar og einna þeim hávaxnari. Hvað gerir pappi þinn? Ég veit nú varla hvaða spurningu ég á fyrst að svara, saði Pípin. Páði minn rektar landið á kvítbrunnum við tókabirgi á héraði. Ég er nú orðin næstum 29 ára og þó er ég aðeins fjögur fett og ólíklegt að ég vaksi meira nema þá helst á þver 29, sagði pilturinn Steinhissa og blístraði við. Hvað er að heyra? Þú ert bara orðin hund gamall, jafnaldri jóra frænda míns. Og samt bætti hann við drúgur. Samt er ég vissum að ég geti haft endaskipti á þér og lagt í flatana velli. Sjálfsagt getur það ef ég veitti ekkert viðnám, sagði Pípinn og hló við. En hins vegar geti líka get það við þig því að heima í litla landinu mínu gerum við tölurt að því að glíma og svo þú vitið það er ég heima talin ómanalega stór og sterkur og hef aldrei látið neinn hafa endaskipti á mér ef við reyndum með okkur og ekkert annað myndi duga gæti svo farið að ég er því að bana því að eins og þú munt kynnast þegar þú eldist er ekki allir eins og þú er sínast og ef þú hefur ímyndað þér að ég var einhver língerður útlendur veifiskati sem vef ég mætti um fingu sér, þá vildi ég vara þig við ég er engin aumingi, ég er og get verið bæði harskeittur, djarfur og illvíður. Og Pípin grettis í illúlega því að hörfaði undan heilt skref, en sneri strax við með kreftan hnefa og bardagaglóð í augum. Nei, nei, sagði Pípin og hlófið, þú skalt heldur ekki trúa öllu sem ókunnu í segja. Ég er heldur engin bardagaberserkur. En það væri þó kurteisera ef háttvirtur anstæðingum minn vildi að kosti segja til naps. Fylturinn rétti úr sér hinn staðtnasti. „Ég er Bergill sonur Berigonds varleiða,“ sagði hann. „Datt mér ekki hug,“ svaraði Pípín, „því að þú ert svo líkur faðinu. Ég þekki hann og hann sendi mig hinga til þín. Hvers vegna sagðuðu það ekki strax,“ ansagði Bergill og kom skyndilega leйдаsvepur áan. „Þú ætlar þó ekki að segja mér að hann hafi breytt um skoðun og ætla senda mig burtur borginni með öllu kvennfólkinu? En ég skil nú ekki hvað það koma til mála því að síðustu vagnarnir eru farnir.“ Nei, skilabóðin frá honum voru ekki alveg svo slæm, þó ekki séu þau góð, sagði Pípin. Hann bað mér að spyrja þig, hvort þú vildir ekki fremur en að vera að hafa endaskipti á mér, sína mjörum í borginni um stund og hressa þannig upp á mig í einmanaleikanum. Ég geti þá í staðinn sagtir sögur af fjárlægum löndum. Bergitt klappaði saman lófum, enda létti honum svo að hann hló við. Það var ágætt, sagði hann. Komdu þá með mér? Við ætlum einmitt að fara niður á stóra hliðinu til að fylgjast með. Við skulum koma strax. Hvað er þar á seyði? Höðingjar ytri byggða eru væntarlegir upp eftir sunnaveginum við sólalag. Komdu með okkur og vertu vitnið að því. Bergill reyndist hinn príðilegasti félagi, besti félagir sem Pípinn hafi haft síðan hann skildi við kátt og fór svo vel á með þeim, að áður en við var lítið fórðu hlæjandi gladklakalega og talandi um strætin og hirtu ekki hótum það þó fjöldi veffarenda horfi undrandi til þeirra. Þannig fólkinni fór stöðuð fjölkandi þangatilkomin var mannþröng á leiðinni að stóra hliðinu og þar ógst pípinn heldur en ekki í áliti hjá bergli þegar hann þurfti ekki annað en nefnna og lykilorð þá heilsaði verðurinn honum með hermana kveðju og neyfti honm í gegn og það sem meira var leiði honm að taka félaga sinn Bergill út um hliðið þetta var frábært sagði Bergill Við strax hvernig megum ekki fara út um hliðið nema í feyld með fullorðnum nú getum við fylst betur með öllu útan við hliðið hæði mikill mannfjöldi safna saman beggja vegna vegarins og umhveris hinna steinlögdu stétt þar sem margir vegi til minnast tíríð sameinuðust Allra auðu beintust söður á bóginn og brátt hófst kliðurinn. Þar sést rika á veginum. Þeir eru að koma. Pípinn og bergill olboðu sig fram fyrir hópin og beðu. Hornahljómar kváðu við úr fjarska og fagnarópin, er risu sem vinkveður, brátt hvaði ærandi lúðrahljómur og allt fólkir hrópaði. Flóvent, flóvent, er í pípind á hrópa. Hvað eru þeir að segja, spurði hann. Hann flóvendill er að koma, svaraði Bergill. Gamli feiti flóvend, höfðingi ljósubiðar. En þar byrði líka hann gamli afi minn. Húra, hann er að koma, gamli góði feiti flóvend. Fremstur í flokki kom heljar mikill og hófastor vagnhestur og á baki hans satt maður heldur hann ekki breyðaksla og víðfæðmur um mitti. Gramur þessi var orðinn gamall og gráskeggjæður samt haðan íklaðst Brynju. Sett á sér svartan hjálm og hjælt á mikklu og þungu spjóti. Að baki honum kom þrammandi göngufylking ríkugra hermana sem báru höfuð hátt og færlegar orustu aksir. Þeir voru grinnúlegir og sveip og stittri og diguri en aðri menn sem pípinn hafi séð í gondor. Flóvent, própaði mannsapnurinn hátt, hjartagulli Flóvent, elsku vinurinn Flóvent. En þegar helfylkingin frá ljósubiðu var horfinn innum hliðið, heyrðist muldrað, svona fáir, að hins 100 tallsins við hæðum vonast eftir tíföldum þeim liðstyrk því valda hin málegu tígindum að sú svarta flotans þeir sendu okkur að hins brot af herstyrk sínum en þá munar um hvern mann og þannig komu herflokkarnir þrammandi hver á fætur og voru hyltir með miklum fagnaar látum þætt stemdi innum stórhliðið allt voru þetta herskarar ytri bygða komnir til að verja Gondorborg á neyðar stund Þar komu menn úr Ringuldal og fór djörvuður sonur hefðinga þeirra fyrir þeim og fæti. Þeir voru 300. Frá evri dögum Mortthond, svartrótarfljóts og hinum víða svartrótardal kom hinn hávaxnir dvínir með sonum sínum Dvíli og Dýrfinni og 500 um baugliða. Frá anfallas eða longufjörum langt í vestri kom mislittur hópur veiðimanna og heyringja íbú að sveita þorpa lítt vopnum búnir nema förunni til gólalskils höfðingja þeirra. Frá lömum komu aðeins fáinir grettnir fjallamenn fórustulösir. Nokkur hundru fiskimanna komu frá eðir eða ósálöndum andvinjar sem er gátu mist af skipum sínum. Þar var hýrlútn, hinn bjerti úr pinnat gelinn eða grænulíðum með þremur hundruðum sinna hraustu grænklættu manna og síðast hann ekki síst kom þar hinn stolti Imrahíl prins af Dól Amroth frændi borgarhauðingjans undir glampandi herfánum með táknir skips og silfur svans og fylgdi honum glæstur ryttaraflokkur í fullum herklæðum á gráum fákum og a baki þeirra sjö hundru hermenn, hávaksnir og höfinglegir gráeygðir og dökkhærðir og sungu við raust eða komu að hlýðinu en þá var líka allt talið allur leysaukin af eitri byggðum náði ekki einu sinni þremur þúsundum þegar upp var staðið og það mátti einskis frekar að venda hrópðir á fótotak hvarfin í borginna og þagnaði áhorendurnir stóðu eftir dolfallnir um hríð rík sveif enn í lofti því að vindin haði lægt og kvöldi var þúnt Nú nálgaðist lokuna tíman og rauð sólin kvarð á bak við myndúlín og lagði skuggan frá fjallinu yfir borginna. Pípni var litið upp og allt í einu síndist honum að himunin væri allur orðin öskugrár eins og heilmiki reikski eða reik hefði lagt yfir og ljósið bara en stöft í gegnum þennan einn. En í vesturinu var hnýgandi sólin að kveiki upp glóandi eld í öll þessu ríki og bar mirkan bláhnúk í glóð logandi sindurs. Þannig líkur fárum degi í reiði, sagði hann og mundi ekki eftir unga piltinum við hliðsir. Já, ef við flýtum okkur ekki inn, áður en kvaldklökunar ringja, sagði Bergill, komum, nú gleimur lúðurinn og tilkynnin lokum hliðsins. Þegar leittust aftur inn í borgina og urðu síðast þeir inn áður en hliðinum að lokað og þegar komu inn á lampasmiðabraut, samhrindu allar klukkunar hátílega í turnum. Ljóskvikniðu klukkum hér og þar og frá húsum og herskálum uppi á múrnum heyrðist söngur óma. Vertu sætla sinni, sagði Bergill. Berðu pappa kveðið mína og þakka honum fyrir að senda mér hennan góða félagskap. Komdu aftur hér fyrsta, það væri gaman. Ég vildi næstum óskað ekkert yrði úr þessu stríði því að þá getum við átt góða daga saman. Það hefði við getað farið í heimsótt til ljósubygðar til gamla afa míns. Það er gott að vera vorin þegar skóurinn og vellinir standa í blóma. Kanski getum við einhver tímans groppið þangað. Þeir skulu aldrei sigra höfingi okkar en það er pappi líka mjög hraustur. Vertu sæll og komdu aftur. Þannig skildust að og pípinn hraða sér aftur í bor Nú fannst honum brekkan löng og erfið og hann var orðinn sveittur og svangur að áriðan komi upp í smjörhúsin. Koldiðum nóttin skalla ofunilega hratt á, hvergi sásti neina stjörnnu glitra á heimninum. Pípin varð ofsetin í kvöldverðin en Berigond var fegin að sjá hann og dróð hann fyrst hliðar og spurði hvernig farið hefði á meða honum og sinni hans. Pípin satt þar enn okkra stund eftir matin en svo kvattið hann og hélt á braudt því að svo drungi kom yfir hann að hann langaði ákaft til að hitta aftur Gandalf. Heldur að þú ræti til gistiherbyggjana? spurði Berigond við dyrir fórstofunar á norðurliði borgarvirkissins þar sem þeir höfðu setið. Nóttin er neðdim og því myrkari fyrir það að fyrirskipað var að slökkva öll ljós í borginni og þá maður heldur ekki kveikja bál á virkisbrúnum. En get sagt er aðra fréttir. Þú munt vera kvattu til dinn� Ég er hættur um og fáar ekki að þjóna í þriðja herrflokknum, en ég vona að ég hitti þið einhver tíman aftur. Vertu sæll og sofði í friði. Það var dimmt í bústanum nema smá lukt á borðinu. Þar var engin gandalfur og því þingra lagðist myrkrið á pípinn. Hann steig upp á bekkin og reynd að gæjast út um gluggan, en það var eins og horfa í blekpoll. Hann steig aftur neyður, lokaði hlera honum að fór upp í. Þar lá hann og sinn, eftir, Þór gandalur væri ekki að snúa aftur, er svo datta nút af. Þeim um nóttina vaknaði hann uppið að ljós var kveikt og sá gandalur var komin. Hann rásaði þykjuþungur fram og aftur utan við tjöld sveppklefans. Kerti stóðu á borðinu og lístu upp bókfældsvefninga. Hann heyrði vittkann stinnja og muldra við sjálfann sig. Æ, hvenær skildi fara mér koma aftur? Heyrðu, sagði Pípinn og stakk höfðin út um stjöldin. Ég hélt að þú hefur alveg y Svo miki létti mér við að sjá þið aftur, þetta var skelfilega langur dagur. Já, en því styttri verið nóttinn, sagði Gandalfur. Ég skrappinga aftur aðeins til að fá svolitinn frið einrúmi. Þú ættir að reyna að sofa sem lengst í rúmiðinu, menn færi enn gefst. Í dögun mun ég aftur fara með þig og fundi þós höfingja. Nei, við skulum ekki segja dögun, heldur þegar kallans kemur. Myrkrið er skollið á. Það verður engin dögun.